Bye. Oh. Kaixo, auta osada! da! Tantxakun irratia frekuentzia maritimoan eta interneten chanantxakun.comen. Egun bat gehiagoz hemen ostegunero ezela Zazpitan gaurkoan Greziari buruz batez ere hitz egiteko gaude hemen Eta bueno, haurtuko ditugu gure lagunak Neres kunetara Eta neres kerrera Hemen beinat Hondo da, hondo da Hemen beinat Tope Bueno va, ba, eta esan dugu gaur e, pertsona berezi bada egongo dela gurekin, Greziatik zuzenean hitzeingo diguna, bertako gorerari buruz, e, bueno, egin da dizkion galderak eta eta bueno, berak kontatuko digu bertan zuzenean bizitzen ari dena eta bizi duena. Eta hori izango da gaurko gai nagusia eta horretarako e, beste daki pakete IP pakete joan e, Juanetxenike Irundarra daukagu. Eta, bueno, ba, gurtuko dugu bera ere momentu batez Eta, kaixo, Joan? Kaixo, bai, gata, ne Bueno, ba, Grecian zaude, edo, bueno, bueno zu kontatuko diguzu nun zauden mm -hmm. Eta, pixkat, e, zergatik, e, edo zauden hor Eta, zergatik, edo zauden hor Bueno, ma, piskat jendeari sarrera moduan eh, esateko, gero musika piskat ez entzungo dugu, baina momentuz, non zaude eta eta zertan? Bueno, ni nago momentu honetara itsuze betxokupatu batean, jania herrian, eh Cretako eh, Mendebaldean markatu, eh Kreta ba, da, ba duen lanik aurriena eta egoan jartuta dago ona. Ahí susen de Libiaren iparraldean da, dago, Libia itxasoaren iparraldean aurkizten baita Ondo da, ba bueno, orain musika pixka jarri eta gero ekingo diogu gure saioari eta elkarrizketari eh, Gaurkoan eh, goran brego izango dugu eh, bueno, gure musika atalean eta bere abestia gaurko abestia gas-gas, pixka gogorekin azteko and love it. Bueno, bueno, ba, listo, hau izan da, gora hanbrego biten gaz-gaz e, abestia Eta lehen esan bezala, xare dago gurekin, nahi bazto Twitterren bilatu, bera hori, oixe da, bera nika, xare Eta, xare. Bo, bai, ixarekin, ixarekin Xare Xare, ba, hornekin poesiak egin goditugu Aziran ez dugu esan, baina ta, taosak baitu Almen magikoak eta kantauritza sotik jeoraino junda, eh? horregatik gaude konexioan xarerekin. Bai, datagramen beste aldean, Vai. eh xare. Bueno, uh, Juan, eh, pixka pizka bat eh, komentatu eh bueno, guri, bueno, hemen iriste zaizkigu informazioak, baina informazio hori batzuetan oso arraroa dira, oso sines batzu sinesgarriak ere ez dira. Eta urduan, jakineko nuke, pertsonalki nola bizitzen duzun, nola bizitzen nareizaren ba, krisi aldia, ondo greba orokorrak eta bueno, orokorrean Greziaren egoera, eta gatazka hori pixkabat jarri testu batean, jendea, eta hori pixkabat. E, Grezia sartu da 2000 batean euroan, eta eurozonan, eta horretarako makillatu zituzten beraien... Eta gero, eh, Gottman entzatzi zeneko eh, finantziamendu eta, eta ba, inerxio bankoarekin eh, truko bat egin zuzen, truko bat beraien zorra eta beraien defizita izkutatzeko. Beraz, papandoa azken gobernua potere hartzen duenean bidea eta beratzea nahi zuzen bani Eh, honera eitzitzera etorri eta bilabete bila pasa ondoren bajakin erazten du kontuak eta au zuzen eta bezatzen zuten zora eta defizita ustez baina asko zere ondia zirenik. Eta hori dera eta planteatzen da gainera merkatuen aldetikan kriston eraso apairatzen dure zeak, eta joaten ba, dira erreskate plan bat e, martxan jartzena Nun, Grezia komprometitzen da ba, zenbait murrizketak e, egiteko e, eta zenbait aldaketa egiteko beraien finantzak eta beraien kontuak horrekan e, jartzeko Eta berean gainantzeko eurozonako herrialdeek aldeek, ba nola baita prozesa egiten diote apalago merkatuek eskaintzen duzena baina e, interes apalago batekin Eta hori da gertatu dena. Uh -huh. Murrizketak egon dira, ekonomia e, erregresioan sartu da, depresioan sartu dira eta ondorioa da zuloa ba lein baina hondilagoa izan dela. Bera politikak, e, politika hauek lanorri hiek zakasoa izan dira, herriak e, pairatu ditu. Jendeak ez du ulertzen zergatik ordaindu behar duten deraiek egin ez duten... zuten. eta Askotan Grecia politiko batzuk esan dute hau eh, dena ilkarrekin jangenen zerbait da, eta gaur dugu nolabait errua hartzak honetan, baina Greziarrek ez dut eurretzen zer ez da, ez da politiko bat kartzelan, eh, ez da profeso bat ireki nolabait astertzeko zertetu den zer bat ikan gauden egoera honetan. Ez horidan da nire uste, jendearen, nagozik bat, eh? Xare, galdera bat. E, bai. Himen Espainiar Estatuan ere esan dezakegu antzeko egoera, bizi dugula igualez e, e, maila berdinean edo haingo gor, baino antzeko era azkenean FMIk, Europatik, e, eskatu diren hainbat neurri hartu ditu gobernuak, egia esan inungo kritika ondiek egin gabe, ez? E, nola konformismoz, edo? E, Bikazuetan alderdi sozialdemokratak daude gobernuan, bai Grezian eta eta bai Espainiar estatuan e, badago horren inguruan e, alderdi handien aldetik edo kritikarik edo esta, Espainian bezala e, konformismoz eta kontinuismoz e, FMI eta Europako politika jarraitzen dira e, Bitu estatua, Greziako estatua arruinatuta dago eta hori sinisten dut sinisten batzen diren gauzak hemen, eta nola dauden. En, hemen janta den kritikan ikustez izan da adibidez gazto-militararen aldetikan. Eta maten baitu aurrekontuaren kontuaren zati ondiena. Izalde beti tensioak omen daude bizilaguna den turkiarekin, eta hor dago txiprearen arazo konpondu gabea. Baina... Jendeak esaten du, hemen kalean esaten du EGMI eh, kanpora juntartula. Alderdia hundien audetikan, bi alderdi nagusi dau, daude Grezian eta bestea bat hartekatu direnak, dire, nea demokratia. Alderdia populeraren baliokidea izanaitena, eta pasok, alderdi sozialista haso que Torrizen gobernura eh landamendu batekin. Hau da beraiek esaten zuten eta hori da Andrea eh, Jorge Zapanderuri eh, leporatzen saiona bera kanpainan esan zuen dirua badago. Dirua badago bakarrik estatua Piskat bermoldatu behar da eta diru aterako da eta gauza konponduko dira. Ba, igual hemen, Era, dinua... hemen eh, barkatu eixare, hemen eh, zapatero bai. planarekin gertatu zen eh, berdina ez, lehenengo fase bat izan zen, hola, esan dezakegu keinesi erra edo, haunditu eh, bai. ezagun gaztu publikoa eta horrekin konponduko dugu dena, ez? Igual berdina, antzeko, antzeko politika, ez? Bai, eh... Eh, Baina ez plan E famatu Plan E ezen, ez? Plan bai, E famatu plane, ori, bai. izan, zen, izan zen Adarra jotze kolektibo bai, bueno. <laughs> Baina Baina eh, beste aldetikan ere eh, Planteatzen dira Horrelakon horriak Konsumoak eh, errasteko ez? Kotxe berri erostea laguntzen dizute Frigoriziko erostea Laguntzen dizute eh, Izan zen beste plantamendu bat Jendea, eramatea bendetara eroste ketak egitera eta horrek gutsatuko luke industria sortzailea eta ba aterako luke. Ehm, claro, hori hutsan dirua dagonean ba posibilda egin, baina gero ez bada ondo kudeatu eta ez bada ditu behar bezalako emaitzak egin, ba, ba ematen, duna, ematen du ematen duena. Nike eh, ba, ez, ez naiz ekonomista eta ez naiz esperto bat jakiteko zint, zintu diren konpun korrelako egoeren aurrean, ez da, da ba, dena hankat gaina e, jartzea. Baina e, hemen egoera da ez dago Greziak hartu du txampun bat ez dena beraiena. Eta um, horren emaitza e, zein da ba... Greziak ezin du bere txanpon propioa sortuz bakatu. Justo, ireki dute artea eta konzentrazioa galduneko gazak. Jarraitzen dute esaten, Argentinak, Islandiak bazuukaten txanpon propio bat, Basokaten burujabetza e, tresna bat eta gertatu da euroan sartzarekin. Guk adortatu dugu gurea ez den txanpon bat gure ekonomiari ez da guionon txanpon bat. Alemaniako markoa hartu dugu. Hau euroaren eguneko laro geia, alemaniako markoa. Eguneko e, irudorita marra izan daiteke. Beraz, tokatzen zaigu deno, denoi, urrezko kartel batean bizitzera. Lujuzko hotel batean bizitzea. Nola bait, egon tituara, goiko mailara dagoen nivelera. Horren truke, Alemania ematen zigun dirua eh, egiturazko fondoen nitartez. Baina iritsi da momentu bat, oti nuen eskema hori bukatu da. Eta jarretzen dugu, lusuzkoetan batean ditan. Baina ez fakturak. Hori da nire interpretazioa, hola. Ez dakita doz Nik uste da ere, kasik estatuer espainiarretik egin daiteken interpretazio bat, ez? Euroak, euroaren politikak ekarri dituen ondoriotako bat. Baina bueno, Grecia, segurazki seguraski, ba, boltsa utxagoa gelitu da, eta horrek ez, nola baiteko erantzuna ere, edo nola baiteko Europaren o sea, eh, amenaza edo ahondigoa egin du, ez? Bai, On, onartu behar dut eta hori taldean ikusi dut, hemen kaleko ustelkei, hemen dauden trikimailuak iuak eh, haziendari dirua ez es, hartzeko oso eta jendea ez da eskandalizatzen trampak egiten ikusten zaituenean, ikusten dute ni agian bestoitura badaukat euskal herrian jendea askoz moralitagoa gauza biekin, baina men zu duzu alokaino bat eta esaten dizu jabeak bai, jarriko dizut kontratuan berreun euro, baina bueno da, jo, eta mar euro eh? baina kontratuan berreun euro jarriko dizut eta urtearen bukera nintu faktura moldatu bat, eta hori haukeztuko duzu haziendan, ez? Eh? Horrekin, ba, zer lortzen du, ba, ez deklaratzea ba, hilero egun da berro eta horrekin badikiu abaretxe, ba, diruta horrezten du, takentzen dio estatuari. Eta hori, e, ni egon nahi zen, bi, orain hirugarren etxean nago, ba, horreko bitan horrela zan. Eta pentsatzen dut hori, oso Osha has da. hemen ere ez da ustaurrosi aurruti gaudenik horurik, eh? Beste igual beste, eh? Eh, igual beste kontu batzutan, baina hemen ere horrelako horrelako kontua gertatzen dira, eh? ez pentsa, Eta ze gertatzen da horrek trampa horiek egiten dituztene, da, laguntzen diote aberatsai. O sea, amar etxe dituena, amar amaraldi ditu dituta. Eta aldiz ba, hie egiten du bere hartzen du bere soberan daukan daukandilua eta bidaltzen du Zubizarra. E, eta hemen Zubizarra dirua egortzeko gogitu dauz eta dago. Eta dago nire galtzo bidun egiten kontable batin, izan ere ba, berriarako artikulu bat prestaketan ari ba, nahi eta nahi horren gauza batzuk galdetu, berak esaten du Eh, ba, eh, Ogasunetik ekentzen den dirua eh, Kontrolatuko balitz Greziako ekonomia Egingo taula Tau barraza Zarrerak eh, eta interekin Hau da, jendea Egiten duena da Erabili Euskan nagoztia guztiak dirua atiratzeko Eta es deklaratzen da eta, eh, Xare, hemen, deko, hemen ere Hemen ere datu horiek oso antzekoak dira, badiru di, bueno, elkartzenek ateratako datu batzu dira, eta datu horien arabera, oza, fraude fiskala konponduko balitz, benetan e, dirua superabita egongo ditzateke, gure aurrekontuetan inkluso. Ez ja taula rasa baizik eta superabita. Hortan, oitura hori, bait, ez igual mediterraneo ere bada, <laughs> igual, igual roio mediterraneo bat izan daiteke, orduan, Eh, bueno, eh, musika pixka bat jarriko dugu zen batzutan, erdi moztuta vale. entzuten zaizue Ea konpontu dezakegun hori guztia eta, eta ba, vale. ondoren jarraituko dugu eh, gaiarekin zen oso interesgarria joaten eria Oren, bueno, goran bregobik berriro, eh, gara gara pixka bat dugu eta gero gerokoak aurrera Beno, beno, beno. Ba, hemen jarraitzen dugu, e, saiatu gara ba, arazo tekniko horiek konpontzen, eta pixka bat horain, e, xare, zurekin, e, bueno, jakin naiko, jakin naiko genuke zein e, pixka bat, e, bueno, egon den mobilizazio soziala korren laurpen txiki bat izatea, ez? Hau da, ze egon den, ze gertatu den, badakibu greba orokor asko antolatu izan direla, Eta hon jarraipena baita ere hainbat e, toki eta udal eta erakunde hartu gail izan direla edo egin direla eta bueno baina badirudi ere nahiko triskantza eta arazo batzuk ere suertatu direla. Orduan hor badago nolabaiteko desinformazio bat eta jakinenen nuke hori pixka bat e, nola joan den edo zein izan den horren garapena. Bueno E, egon dira hamabi mobilizazio nagusiak e, greba, greba orrokorreak deiuta. Alta ere bakarrik aurreko aurreko beru, eta zorzi orko e, greban e, ikusi genuen eta nabaritu nu genetako greba ditu masibo bat e, nu, ematen zuen igande igannde batzela ez. denda guztiak etxiita batez zerrenik e, lehennaldia da, dendak eh, itxita ikusten ditudela eta kaxistak ere itxita autobuz republikuak eh, etzetitzen mm -hmm. eh, eta milaka iritarra eh, kalean bat ez zere, eh, azere apiztu duena eh, nola bait eh, klase bizarteren klase guztietan izan da, zinen gaineko zerba zerba bat nu, iritsiko dena elektrizitataren bakteraren bidez eh, etxe jabetara junko dena, eta kristondirutza ba, ordaintzea eskatuko duna, ba, etxea izatea gati, ez. Eta horrein hauztotan, e, plataforak -plata eta biziragunen digera e, e, e, kantolatzen ari dira, denak ekarrekin e, e, e, zer gauri ez horreinko. Zerga hori ezarri zuten, izan ere Troika, hau da, Europa erbatasuna, e, banko zentrala eta a, diru dirufuntzak imposatu zioten greziari ba, bilioi euro batean ba, jasotzea daibaldin bat zute seigarren dosia jasotzea seigarren dosia telenovela bat izaten da, hau da, Europar bat harremana sí, sí. telenovela edo, edo, edo taldea... hau, italiako talde hau abesten zutena bikote bat eta beti bronkatan zuzenak nahiz gauratzen orain, baina esan nahi de, amodio eta gorrotu historia bat e, niduriez hemen iruia betero etukusten da Troika eta ikusten du abergreziak bete ditu eskatutakoa eta horren truke aberdirua eman gozari honetan eh? eta beti e, Troika juten da hau txidirela negozia bat Eta antzarki, antzarki baina horrek pensioan eta du edabideen, edabideen presioa bat dirua bukatuko zaigu, soldatak direi ditxeko, eh, okoengo para pagoi batetara. Hori ba, horrela dabil grezia horrein dela bi urte. Eh? Eta esaten dute Greziarra erra joaten da hoera, daudean, eta ez daki goiztean, kiebran egongo den, gobernu aldatuta egongo den, len dakari gabe aurkituko diren, len ministeri gabe aurkituko diren, eski eh, sobrenia kolektiboa. Jode. de hecho gobernua aldat gobernua aldatu dute. Bai. Eta entzuten dizu onda? Eta bueno, emendikan ez dakigu oso ondo medioek eta kontatzen dute modu batean, baina zehazki zer gertatu den, ba, goi maila mai horretan. Beitu gauza raro batzuk gertatu dira. Tapandreu da 20 horriaren 26an Brusela zera, homenadozten duela, bueno, para bat, hau da, txorraren erdia bar eta barkatzea. Eh, noski loski greziak bere BTB-rrak eh, greziari bete, bere BTB-rrak emanda. Ura rekorte geiagoa, ajuste geiago eta ba. Eh, da eta parteak esaten du ba referendum bat deituko dela. Eta kaindia eh, Joko Kampu zio. Bai grezia barruan, bai greziatik kampo. Inorkez baitzuen espero horrelako proposamen bat mai gainean jarriko zuen Eh baina de referenduma deitzen duen gau horretan egunean berdian ta hori ez da ateratzen ion adatzen dute platafo eh ustai militar guztiak hauda hori goi militar guztiak aldatu zituzte hori hori entzun genuen bai aldatu, hori, genuen. Abai, aldatu zutela bai goikargu o sea, goi kargu guztiak aldatu zituztela edo beintsaz pentsatuta zeukaten o planifikatuta zokaten alaketa bat aurrera eramant zutela Bai. Bai, o, justu momentu berdinaan. Ez bai. dakit zein informatizionatera hortik. E, momentu batean eskerrean dauden bi alderdiek, KUKE alderdi komunista eta Sirida, eh e, eskerradikaleko plataforma, e, eskatu zuten parlamentoara amatera gai hori eta azalpenak eskatzea, baina Gero etorri da gobernu berria sortzeren tsunami eta gai hori ez da behiz maiganean egor, eta, mai ego, eta kitea torkizunean egongo den. E, Plandeamenduak izan dira gero zen horako gobernu agonde hartzen. Eta na, nahi demokraziak nahi zuen, politikariak ez ziren pertsona jatzea, da gobernu teknokrata bat, transiziozko gobernu bat, gober, e, adostuko du dituna. Ba, Bruselasen adoztu dena eta ondoren hautezkundiak daituko dituna. Baina, miruztes, Merkel eta Sarkozyk eta Europarbatasunak Ratasunak ez ditu hautezkundiak nahi gretzian, eta gobernu honekin eroso egongo direlakoan naho, eta saiatuko dute aliketa reien gobernu hau luztatzea. Olida, eta pixka bat e, orain jakineko bueno, de, deskonpozizio egoera nahiko orokorra da ez bakarrik ingrezian, right. Europan baita ere, baina badago edo ikusten duzu horrenguruan bai movimendu sozialen atletik, bai alerti politiko ezkerreko alerti politikoen inguruko jendearen atletik edo baita ekimen konkretu batzuen batzuetan eta ba, eta gure saiba teknologiaren inguruan denez baita ere, teknologiak right, se carpen edo ze alternativa eraikitzen laguntzen ari den edo, edo proposamenik baduzun edo ikusten zuen zure inguruan eh honen bueltan baita ere norbait informazioa edo informatuta mantentzeko erreferentzia batzuk ematen badizkiguzu ere asko eskertuko genuke mendikiaia ba begiak itxita gaudenok ba jarraitu ari izateko oreziaren egunerokotasun hori bueno em noski hizkuntza jakin da iturriak muestu egiten dira e, indimedia, at, aten indimedia Grecian oso jarraitzen dago A, sí, sí. jende guztia jarraitzen du ez dakarrik mugimendu artista barruan dago jendea, baina e, informazio iturri oso baliatuta da Grecian maila. eta jende asko jarraitzen duen egitea da ingeles ez dago Athens Times izeneko Athens News izeneko, sí, sí. izeneko eh, nola no labai dagungaria eta hor ingelesezko berriak irakutsak aukera dago eta baita ere badago Let's Talk English izeneko blog bat eta bertan hitz egiten dute gai irari buruz badiramu hola barkatu charezu bueno, goso ondo jaso bai Blog bat, e, bere izena Let's talk Greece uh -huh, Itz egin dezagun Grecia uh -huh. Berat, e, mugimenduen alderdikan <coughs> Bueno, eskerrak baditu Esaten bizuen bezala bi alderdi nagusi. Alderdi komunista e, Alderdi komunista Grezian Nola bait mantendu bere Beren hildo ideologikoa oso zuzen Eta ez du beste Europako beste alderdi komunistak Egin duten moduan Eurokomunismoa lerroan sartu e, eta nola bait, bueno, esaten da ortodoxoak direnak, edo ortodoxoenak direnak, e, Europa'n e, beraien liderra da emakume bat, Aleka Paparigadu izena eta, bueno, berak esaten du ortodoxoak ez, gu, gure ideiek, fidelek, fidela gara. Hirugarren alderdi politikoa da Grezia'n, eh 105k 10k 11 biltzen ditu eta ikusirik eh, abstentzioak gura egingu dut eta biederdin agusiek eh, sekulako ba, egurra jasoko dutenak eh, portzen palkiagian gura ez du egingo eh, alderdi komunista bainan oso jende pidelea dauka Korduan, eta horrek emango dizkio parte hartza un diago bat okren gaut eskundetan durari gabe eta migaren alderdi politiko azkerren dagoen da ziriz da, da alderdi nolabait, ezker bakoare hindo e, e, politiko tikanen daiteke ungo komunista bat eta koalizio bat da, eh, hor daude alderdi ezberdinak, eta batzutan zaia da, egitea, zein den zein, e, hor gazte bat dago Alex Tsipasizanekoa, eta bueno, sandarra dago alderdi komunistak badu bere telebista kate propioa, ez da kate bat daude komunista batzuk, partidoaren katea, Beste, eta eskuinaren aldetikan, badago beste alderdi bat, ultraeskuindarren populista, lau siselekoa Baina, azken honetan, badakite oso ondo nolaitzegi kaleko breziarri Eta horiek mm. ere, kontuz ere gora e, egin dezakete, telebista ere bat dute, sakate propio bat daukate Kriston dirutza, emengo eh, alderdien, beste kontua da, alderdien finantziazioa ze dut proposiaren aldetikan, biztan legoaren proposiaren aldetikan, Alemaniakoek baren malau diru gehiago kudez, jarkotzen mm -hmm. dut eh, están dadas en batalla tanto de la Eta gero hor alternativa Pero... sociala, ekonomikoak, eta ezker eta inguruan eh, baina, batseria alternativa economicoa ebegira, es eh? bueno, hor eh, faltada pizkata anarquisten e eh, movimiento edo autonomo de movimiento hori pizkata eh, aipatzea, baina horretaz gain baita ere jakinekoenuke, a ber, jende antolatzen ari den, norabait ekonomikoki oni vuelta mateko edo bere kasiko sí bare bi, bi urte hemen egonda oraindikran hizkuntzaren eh, kontrola ez dago gustizmenteratuta pizka sakonki begiratzeko sei diskursoa dauden eh? Mm -hmm. eh, eh orain nolabait asterretuen mugimenduen ondorioz eh, zenbait tokitan sortu dira troek edo eh, antzeko sai batzuk unitate edo eh, orduen alaketarako oh, oh, eh, hane batzuk ieseren diua ba, desagertzen ari da kaletatikan eta jendearen poltxikoetan, baina bueno, jendeak eztoitzuak nahi ditu, beraz, e, sortu dira alako sistema batzuk, e, nire herrian sortu herria da ba, eta liganda e, ospatuko dugu ba lehenengo merkatu atre e, oinarritutako merkatuan eta jendeak begiratzen dio asko argentinaren hereduarri, ez? dut e, Solanasek egin ditun filmak eta Naumik Leinek Argentinaren alantei okupatu eburuzko filmak oso proiektuak izan dira eta daritzakoa eh, indignatuen mugimendua hemen sortu zenean jende asko eh, Greziako plaza zentralean magartu zen Argentinako banderekin ez nola gaitesua bat da eta eta referente bat da Greziaren eta Argentinaren gertatu dena Eta ja bukatzen, bukatzen joateko, e, pixka bat, e, etorkizunean zer, lehen esan diguzu Grecia bat e, oera joaten denean, ez dakiela urrengo gunean zer aurkituko duen baina zuretzat, zer, zer alternatiba daude zer bide irikitzen dira, edo nola ikusten duzu, ez, ez, bueno, ez dezu bola hartuko eta aurrikusi, baina bai, ba, bi gauza eskatuko niskizuke, zer aurrikusten duzu hemendik gertura, eta beste batetik ze gustatuko litzaizuken. Eh, izateai <risa> bueno, no, galdera galdera oso komplikakatua egiten dirazuna.nik eh, uste dut egiten diren esforzu guztiak espaldako bidela eta hemen daukaguna da minbizia edo edo diotze kooperazio bat eta paradrako bat jartzen duzu, ta, ba, no ba, na, klinu, eta Deraz, eguera, e e bada, ba, hian ez zuen anekateratzen, baino beste arteria bainak duen moduta aterako dula. Beraz, eguera, egresia bat harrik dela arazua. Egresia hortzen bada, bai izango da, mailaren maiaren nantelak duena duen arren gara bera. Ez. Denen zako egongo dira ondorioak, eta Ez da hitz, zegoen gustatu kolitzaidu, bueno, nire gustatu kolitzaidea, nire gustatu kolitzaidea, lehenik eta bein e prozeso bat, jendea eramaten da justiziaren aurrean, eta beste prozesu konstituiente bat, e Islandian egiten den bezala, e e erabagitzeko hauzo-sauzo, zen horako etorkizunak izango duen Grezia, erabagitzea, e zorraren dinamikaren Atera behar dela, eta jendeak berriz, auzo hausos auso, erabakiak altzen, proposamenak egin, eta, eta ikusi. Zau, no, Islandia erritxekia da, berra uniena persona, meren, nikamik dut. Baina, e, e, ikusten erakusten dut ere intzat, behar denean ospa eixan daude. Baina, e, geringa bat dut eta hor barituzte, kalera ateratzeko, ikarren artean gauztak e, ateratzeko eta hartutan konponbidetarratibak geratzen hartzeko. Ba, oso ondo, e, Xare, ba eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen chantsagun irratian eta eta segi informatzen hortik jarraituko zaitu bai Twitterren eta baita ere bestezare sare sozialetan eta noski baita berrian ere idatzi berduzun artikulu horretan eta aurrengo batean behar bada zurekin gaude berriro. Eskerrik asko. Ba, problema ezabe, mede zuzenean. Eskerrik asko. Agur. Eta bueno, ba, Beñate Behar du, baina mezu bat utzi dugu, Unai. Bai, e, rengo ilargia ikusten ah, zegoela eta bai, oso gogorra izango da, baina bai. bueno, Beñati, Beñati eskeiz. Eh? Bai, Beñati eskaini berdiago, berak eskatuta, berak proposatu duen abesti vale, bat. Eh, vale. e, luego hombre, en París, ez da que Kiston... ikusi duzuen ilargia, baina aukerarik baduzue begiratuz zerura. ez genuen dabesti guztia utzi nahi eta bueno baina bai bainati agurtu eh, joan behar izan duerako eta hemen jarraitzen dugu orain eh, agenda pixka bate azzertuz eh, joango gara eta bueno jakin badakigu jardun batzuk eh, egongo egoten edo izaten ari direla eh, donostian eh, aurrekoan ere aipatu genituen eh, al suprimir izeneko eh, jardunaliak eh, Lehenengo egunetan eh, marinadeako jendea eta bueno, karpa batzuk eta egontzian eh, bulebarrean eta oraindik hauek ere jarraitzen dutenez ez ba, Donostian horiek ba, ba horietara ori, bueno, joateko proposamena egiten dizuegu guztioi alba duzue eh, pasa E, badak izue, donostian e, bai, bueno, ekimen ezberdinak e, daude bai kar, karpata hori bukatu zen, baina e, ama bosteme eta kukutza izpioan aserrearen mugak eta gaitasunak izeneko e, jardunaliak, bueno, e, bueno izan liak azarok ama bostean izango dira eta horietara ere joateko gombitea egiten dizuegu Thank you So here am I to thank you dira 12 14 urte moga eta bueno, gaur bertan eh reinciidente izango dugu Behatzietan 9 e, entera como Marinaleda vestida en zuteko aukera izango dugu, Horrela dio adiez Twitterren hitzala uneko gure laguna Xerek eta aurre gauza gehiago ere gongo dirai, gañentzeko gunetan, eta aurrean zean, ba, sozial kolika ere joko du, glau koma sound system, amai larun batean, soñadores natos ekin batera. Eta baita ere gero aurrerago ere komentatuko ditugu, eh, urtemuga honek askolak omango du, 19 aurrera, Ostiralean, R Elfonegro, Vision Tunnel eta beste hainbat, baina bueno, hau aipamena, doengo aztetjari sorionak eta horrengo saioetan ere agenda barnean sartuko ditugula badakizue. Ando eh, Kriston Giro egongo da gaur eta hemendik aurrera urtemuga ospatzen e, den bitartean. Zuro irratia Jaltxako irratia Bueno eta goratzen dizuegu parte hartze kanal guztiak irikita ditugula e, bai e, twitterren taosaioa erabiltzaia baita eta status.blogsobit.comen taosa os, ta eta baita ere taosa etiketa Twitterren. Bueno, ba, urrengoetarako zuen ekarpen gehiago espero ditugu, baina bestegi gabe eta pizka bat amaitzeko greziarren eh e, ahotsa edo greziatik ahots entzun ondoren, ba musikarekin bukatuko dugu eta zea besti dugu. Bueno, eh? eta Goran Bregovitchekin jarraitzeko, ba... Kalashnikov. Bai, oso abesti paregabea bea Zitala, gure beinat teknomadakego beñateke esaten duen bezala Zitala. Eta orduan, horrekin, nahai kalakala egiten, ba, ba, kala, kala egite, ba guztiko dezaituzte gurengo astera arte.